See oli ettevalmistatud koos Naumani fondiga ja muides Saksamalt olid kaks naist, kes pidasid meile loengut, mis tähendab naiste organisatsioon poliitilise erakonna juures. See oli meile kuidagi võõras maa, sest nagu sa mäletad minu raates, isegi nõukogude partei juures, kommunistliku partei juures ei olnud niisugust tühendust. Ja, ja kui võrd see oli hästi korraldatud, ma mäletan, kuidas olid inimesed vaimustatud, siis see ettevalmistustöö on see, mis minust läks mööda. Sest minule öeldi aprillis, et meil Pärnus tuleb niisugune asi, oleks kena kui sa et ma saan aru, miks nad kutsusid, ma olin reformi ära ja asepresident ja nohve sanaga oli vaja naisi liikuma panna ja ma olen väga tänulik, et nad seda tegid, sest kui nad seda ei oleks teinud, siis võibolla olla tuleks see asi võtnud päris palju aega enne, kui me nii oleks oleksime jõudnud. Mis aastast sa Valve Kirtsipool nüüd rääkisid? Ma rääkisin aprilli lõpus 1995. Ma kordan üle, tähendab Naire on ju naised reformis, see tähendab naised reformi erakonnas ja kui reformi erakond ise loodi novembris 1994 ja me läksime riigikokku 5. märtsil 1995 ja me olime arvestatav jõud, sest nagu sa mäletad, tolla ajal oli ju erakondi midagi 40 ümber. Kõik tahtsid midagi teha, kõik tahtsid kuskil välja paista ja et me juba kahe kuu pärast tuli kokku see grupp algatusgrupp, kes pidi niisuguse naisteorganisaatsiooni moodustama erakonna juures, see oli suur asi tolla ajal? Võt, sellega nüüd, selle kümne pluss viis aastat või ükskõik kui palju aastaid. Sellega on niimoodi, et inimesed meenutavad nagu ikka mälestusi, kogutakse ja see on kõikide memoaride häda, et meenutatakse ainult väga niisuguseid jõulisi asju. Me, kui me võtame selle nagu heki, selle mineviku, siis need, need kuused, mis on jäänud tagasi lõikamata, mis kasvavad võimselt ja metsikult, need jäävad meelde, jäävad meelde nii positiivsed ja, ja võimsad negatiivsed mälestused. Ma tahaksin, et sa nendast räägiksid. Kõigepealt ma räägiksin positiivsetest mälestustest, sest Ma arvan, et naire loomine oli väga positiivne, mitte ainult nendele, kes tulid sinna kokku, et seda organisatsiooni luua, vaid kõigile Eesti naistele, sest nii kummaline kui see ei ole, sellest on nüüd möödas 14 aastat ja me ei saa öelda, et naised üle Eesti oleksid nii huvitatud naiste tegevusest poliitikas. Ja meil oli veel üks külg, mida me toonitasime, mul on hästi meeles need kaks päeva Pärnus ranna hotellis, kus me arutasime neid asju. Misugused olid mõtted? Misugused olid tahtmised? Meie juurt olid tulnud ju niisugused inimesed, kes vaatasid rohkem naisorganisaatsioonile, mitte niivõrd poliitilise külje pealt. Muidu see on ka põhjus, miks me seal samas Pärnus aprilli viimastel päevadel võtsime vastu otsuse, et need, kes tulevad nairesse, need ei tarvitsa olla reformierakonna liikmed. Nad peavad olema liberaalse maailma vaatega. Nad peavad jahatama seda, mida reformierakond räägib, aga nad ei tarvitsa olla reformierakonna liikmed. See on juba meil isegi põhikirjas, sees. programmis oli see ja see oli küllalt erakondultne. Muide ma räägin sellest natuke pikemalt selle pärast, et meil on maani niisuguseid naisi, kes on peagu alguses saadik olnud ja kes ei ole astunud reformi erakonda. Ja meil on mitu korda üles tõstetud, eriti erakonna survel, et kas see ei ole aeg ennast juba määratleda, sest 95. aastal oli väga kerge öelda. Me ei tea, mis on poliitilised suundused, me ei tea, mis tuleb, Liiatigi oli küllalt palju inimesi mina kaas arvatud, kes ei kuulnud kunagi varem kuskil erakonda ja kellele erakonda minek oli ise enda varjust üleõppamine. Ma võin täienduseks öelda, et 7. riigikogu koosseisus aastatel 1992-1995 olin ma sõltumatu liige riigikogus. Tõsi, ma olin mõõdukate juures, kes ei olnud toogord mitte üks partei, ega erakond, vaid ta oli lihtsalt valimisliit ja ma olin seal juures ja kohe Tingimusega, et ma ei astu mitte kuskil erakonda, sest muudukad koosnasid tegelikult peale sõttumatute liikmete kolmest erakonnast. See ei olnud minu rida, minu jaoks oli kommunistlik partei niisuguse jälje jätnud minu mällu, et ma ei tahtnud. Aga loomulikult, kui tuli niisugune liberaalne, tolerantne, mõistev erakond, siis ma muidugi siin oleksin, ma kahtlust ei olnud selles, et ka need, kes kokku panid seda erakonda, nende isiksus oli minu jaoks küllalt määra, et mitte sinna tulla. Aga see, et me saime niisuguse õiguse ja just tänu sellel, et ma olin ise erakonna juhatusest olla ajal ja ma ütlesin, teate, austageb nende naiste arvamust, kui te olete tolerantne, kui me oleme tolerantne erakond, siis arvestageb nende tolerantsi, nad tahavad osa võtta, naiste tööst, nad vaatavad Poole, aga nad ei taha erakonnastuda ja muide mina ise olin see, kes kuskil viie aasta pärast hakkas naistele rääkima, et kas see ei ole aeg juba küps määratleda ennast ühiskonnas, sest niisugused põhivoolud, kes on parempoolsed, kes on vasakpoolsed, kes on keskel, kui me seda üldse saame erakondade kohta öelda, ole. et nüüd võiks hakata ennast määratlema, see, ma ei mõelnud seda välja ise endas vaid see oli erakonna surve, sest iga erakond on huvitatud rohkematest liikmetest ja leiti, et siin on ju varu olemas. Need on ometegi naire, see on naised reformis. Miks nad määratlevad ainult naisühendustes Miks nad ei määratle ennast erakonnastumise teel? Ma ei tea, mis töötegid. meil teised naised, meil oli juhatusi olemas, aga mina üldiselt ei surunud nendele, meil olid teada ju need naised, kes olid. Kui ma väga nüüd ei eksis, siis minu arvates isegi selles aprilli lõpus 1995 oli meil kuskil 35-40% neid naisi kes ei olnud reformi ära liikmed. Nüüd on see arv palju vähemaks jäänud, ma arvan, et see on kuskil kümne üle. Ja meie üks kreedo, mis veel oli ja mis ma sain aru, et paljudele naistele meeldis, me ütlesime, me ei hakka kohvi jooma, me ei hakka juttu rääkima, me ei hakka laste kasvatamisest rääkima, me ei hakka kuduma ega sokke seal nittima oma lastelaste jaoks. Me räägime poliitikast. Meie programm oli kindlalt üles ehitatud ainult poliitikale, sest... Ega naised sellel poliitiliselt väga haritud ei olnud, ei olnud meiegi haritud. Selle pärast oli meil programmis sees, et vähemalt kord kvartalis tulevad meile naised kuskilt mojalt kauaegse demokraatiaga riikidest rääkima, mis moodi nemad seda teevad, sealt suhted Soomega, sealt suhted Rootsiga, sealt suhted Saksamaaga. Ja muidugi, mis ma veel ütlen, see, et naire sai niisuguse võimsa haarde ja ulatuse, ei ole kahtlust, et see oli tänu Naumani fondile. Me kõik mäletame, et saksa fondid, iga erakonna jooks oli oma fond, kes olid liberaalid, kes olid konservatiivid, kes olid rahvuslased, kes olid sotsialistid, nende oli oma fond ja kui võrd me olime väike, pisikene, ise ennast üles ehitav riik, siis nad kõik aitasid meid. Ja nii kaua, kui Naumoni fondi staab Balticumi kohta, oli Tallinnas, nii kaua, kui meil olid väga head suhted selle staabi juhtidega, nende esimestega, meil liikusid rahad. Me, me saime teha asju, mida ma tagant järgi imestan. Iga aasta nelikorda tulid kokku kõik inimesed selleks, et arutada. me kutsusime minister oli ju tavaline meie aruteludel. Kui oli mingi probleem, kui me näiteks tänapäeva tuleme ja see sama sotsiaalpoliitika, siis ma mäletan, et toekord oli vist, iloosius oli. Ja ta tuli ja ta rääkis ja ta vaidles ja ta võttis kaas oma nõunikud ja see oli väga sisutihe. Meil ei olnud vaja lehtedest otsida, mis toimub poliitikas. Meile toodi see oma kätte. Aga nüüd juhtus üks niisugune asi selle võimsa liikumise peale. Ma ei mäleta täpselt ja ma arvan, et need on kuskil kronoloogias ja arhiivis olemas andmed. Meie arv kasvas üle kolme aja. Ja me olime kindlad, et me ei ole ainult kesksed, me ei ole ainult Tartu kesksed. Meil olid väga tugevad algorganisaatsioonid kirde Eesti, kirde Virumaal, kirde Eestis, jah. Ma lugupidamisega mäletan neid naisi, kes tegelikult töötasid kaevandustes, kelle töö oli eluajakonnud all maa ja kes tulid ja tahtsid midagi teha, kes kirjutasid luuletusi, saatsid kirja oma muljetest, oma mõtetest, kus juures me võime vaadata ka, et see oli märguane tegelikult ühiskonna olemise kohta. Meil oli väga tugev grupp Paides. Me vaatasime, et Paide on Eesti kese ja me tegime seal väga palju suuri koosolekuid. Kõigil oli ühe palju sõita, eks ole Ei tekinud küsimus, miks siin või miks seal. Meil oli väga tugev grupp Saaremal. Saaremal muidugi oli ennem olemas juba mingisugune naisgrupp, kes korraldasid iludusvõistlusi ja kestid igasel või muid asju, aga nad ühinesid meiega ja meil oli väga palju tuge nendest, nii on senimaani, mida ma kahjuks tänasel päeval ei saa enam öelda. Ei Paide kohta, ega idaviruma kohta. Ja võin ka öelda, miks. Üks põhjus on selles, et kui eesotsas regioonides on tugev liider, siis see liider tõmbab kaasa endaga gruppis olevaid inimesi. Kui see liider mingisugusel põhjusel kaob ära, siis grupp läheb laiali. Me võime näiteid tuuaidu idavirumalt, kus meil oli suurepärane inimene leha Urupala. Ta ju tõesti hoidis seda koos, aga Naised otsisid kohta, nad otsisid väljendust poliitikasse ja kui nad nägid, et see väljund ei tule lähema kahe aasta jooksul, siis nad vaatasid ka teisi kohti, kus nad saaksid olla. Muide, kui ma ütlesin, et meil võisid olla mm, niisugused naised naires, kes ei olnud erakonnas, siis meie nõu oli, et nad ei ole ka teistes erakondades. Me ei tahtnud seda, et, et sest liberalset maailma vaad, et teistes erakondades ei olnud ja see pidigi olema. Nii. No vaat, ja kui siis need naised kadusid kuskil ära lootuses saada paremat perspektiivi oma elu korraldamiseks, siis nad, nendel ei olnud mõtete enam nairega tegeleda. See oli üks põhjus Niimoodi läks laiali muide paide, Silvanspal oli ju suurepärane eestvedaja seal, kellel misugused põhjused väga paljud naised leidsid väljundi ettevõtluses. Au ja kiitus nendele. Nad leidsid töö ja tegevuse endale ja paljudele teistele naistele veel. Ja mis veel oli oluline? 90. lõpus, juba pärast seda, 97. aastal, kui Eesti oli kandidaat Euroopa Liitu, kui me suhteliselt kiiresti saime ju majanduses omal jalad alla, hakkas selguma, et need fondid, antud juhul meie puhul Naumani fond, et nad ei saanud enam nii palju raha anda nendele Ida-Euroopa riikidele, sest tegas ei olnud ainult Eesti-Läti leedu, see oli kuni Bulgaariani välja. Ja muidugi nemad haakusid sellega, kus nad nägid, et tulem oli olemas. Igas kohas ei olnud seda tulemit. Ja kui need fondid ütlesid, et te ei olete jalad alla saanud, teie lähete juba oma jõul edasi, meie läheme nüüd teise kohta. Jumal õige siin ei mida midagi öelda, aga meile tähendas see, et meil kadusid ära rahad. Ja tuli veel välja üks huvitav asi, mis puututab niisugust üle Eestilist ja ma arvan, et see on parteide küsimus rohkem kui kellegi teise oma, nimelt kui meid oli juba palju ja meil piirkonnad läksid tugevaks, siis me saime aru, et meil ei ole võimalik seda kolmsada naist Enam kuskile kokku vedad, mitmel põhjusel. Esiteks see oli küllalt kulukas, teiseks ei olnudki niisuguseid ruume. On ju aru arusaadav, et kui me räägime sajast naisest, siis me leiame koha, kus me paneme nad tööpima, me leiame koha, kus teha oma seminare, aga kui tegemist on 300 naisega, see on välistatud. Ja me panime rõhu sellele, et kõik regioonid hakkaksid piirkonnad, tähendab, hakkaksid ise tegema oma tööd. Seda ka tehti, aga mis on naistele oluline? Tead, ilma ka naireta nad saavad kokku kuus vähemalt korra. Nad tahtsid seda suurt ringi, nad tahtsid seda suurt ringi, kus oli toodud meie politikat tipud, kus oli toodud meie valitsuse tipud. Nad tahtsid neid inimesi näha. Ida-Viruma tahtis näha, mis Saaremal teakse. Pärnuma tahtis näha, mis paidest teakse. Kus nad majal kokku said? Ega nendele ei olnud ka nii palju rahaalisi võimalusi. Me kõik oleme elanud ja ainult oma liikmemaksutest põhiliselt. See, et terakond on hakkanud toetama, ma arvan, et see on viimase viia aasta küsimus. Varem seda ju ei olnud. Nii et ühe sõnaga see kõik kaitas kaasa sellele, et organisatsioon hakkas minema laiali. Ei olnud enam seda vedurit, mis kõike neid vaguneid oleks vedanud. Ja ma kordan, siin ei ole mitte kedagi süüdistada. Kui võibolla süüdistada. Siis ma ütleksin seda, et süüdistada võib neid erakondi, kes naisi piisavalt ette ei lükanud. sest ei ole kahtlus, et vähemalt 40% nairenaistest 60 käisid seltsi elu elamas, nad said uud infot ja nad olid väga tugevad ja väga head naireliikmed, aga 40% umbes tahtis, et nad liiguksid edasi. Aga ega erakondades edasi liikumine ei ole kerge. Ja kui nad nägid, nägid ühed valimised, kui nad nägid teised valimised, ma ei räägi mitte riigi kogu mis on üle nelja aasta, aga kohalik omavalitsuste valimised, mis olid üle kolme aasta. Ja kui sind kuidagi jääti kõrvale, et sa oled see neeger, tee tööd, aga ära trügi edasi, sest olid teised, kes kellegi arvates olid võimekamad, kui need naised on, aga see mõjub ju. Ma mäletan, kui ma tegin saateid nõukogude ajal, Direktoritega, kes ütlesid, kaua me jõuame peaga vastu seina joosta, kui ma nägin oma naiste ära minemist nairest, ma sain ju aru, kaua nemadki jõuavad peaga vastu seina joosta, sest nad ei tunnud tuge, et neid kuskile lükatakse edasi, seda ma pean erakondade süüks. Selle pärast, et kuskilt tuleks näha, et vat, need on ka grupp inimesi, kes tegelikult tugistavad võibolla erakonda palju rohkem kui mõned teised, aga nad arvavad, et taht naised, mis nende lika on, heas tahtest lihtsalt teevad. Vat, niisugune oli see naire loomise aeg, niisugune oli see naire edasi liikumise aeg, naire olemise aeg. Ja, ja muidugi tol ajal, ma kordan see 15 aastat tagasi, ütleme 10 plus 5, nagu sina ütled, ei olnud meil veel seda avatud Eesti fondi, kes tegi kodanike ühiskonna konverentse. Ei olnud veel niisugust MTÜ-de koguniku praegu on, kes töötavad ju nii aktiivselt, et seda on lusti rõõm vaadata ja aitavad ka rahaliselt. Muide, nüüd on tulnud ka see juurde, et kui sa teed projekti, siis sa saad kuskilt raha. Muide, seda taipasid naire ettevõtlikud naised väga kiiresti ära.